Seguiu escoltant Ràdio Palafrugell, el 107.8 de l'FM, també a través de radiopalafrugell.cat i nosaltres a continuació, doncs, com venim fent en les darreres setmanes, ens agrada comentar doncs, les accions solidàries que hi ha al nostre municipi i amb entitats o associacions de casa nostra i en aquest cas nosaltres ens posarem en contacte a continuació amb en Josep Alzina, que és el propietari de l'empresa Coliplex de, de Llufriu, el tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Josep.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 800 davantals i, i, bueno, i alguna coseta més. Uh -huh. uh, tot aquest material, fem una miqueta doncs, de... Posem una miqueta de... en context de la gent. Vosaltres us dediqueu a, a, a fer bosses de plàstic, no? a, a treballar amb, amb, amb aquest tipus de, de, de productes, no? Sí, nosaltres, bueno, normalment, el producte estrella que fem són les bosses d'escombraries de material reciclat, uh -huh. que ja fa des del 2007 que ho, ho estem fent,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 per la gran demanda que hi ha hagut ha baixat per l'hostaleria mm -hmm. després eh, el març es va treballar molt bé a l'abril s'ha notat que ha baixat i ara encara no notem més però bueno, aquí, estem, aquí estem treballant encara sí. mm -hmm.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 Uh, de mica en mica la situació es va a una micaet, ara doncs estem en fase 1, els comerços locals poden obrir amb restriccions i per tant doncs, això suposo que també serà una micaet, tornarà la normalitat a vosaltres en el sentit doncs, de, de poder també subministrar aquest material a establiments. Així us esperen tots. Doncs... gràcies a vosaltres. Mercsi Josep. Merci, merci.